Mulțumim fetele tot timpul să spuneți că Aveți un frate, eu sunt fratele vostru mai mare Și merge. mergem cu Dani, meru cu Călin și îi, îi, îi rezolvăm Pentru, mă gândeam că cei care Cei care veniți cu mașina Gândeam că mă, nu vă place zăpada E destul de, vă spun eu, drumul ăsta de aici Drumul ăsta, Nicolae Șova Nu știu ce stradă de aia, ce stradă de aia, ce numără de de acolo agricultorilor sau nu știu Moisil, nu știu ce, Gregore Moisil Cum să zic, ei ce ne doream noi ca și copil când alergam și ne dădeam așa Băi, o gheață ce ei vă spun, incredibil Și mi-aduc aminte că făceam noi ne doream așa, erau ieri când nu prindeam așa să înghețe tă mocirile, dar acum o înghețat aici, foarte, foarte periculos mi-aduc aminte că așa răi eram ca și copil aveam un verișor, mergeam la bunici și când înghețam așa ne făceam piedică unul la altul pe gheață, mă, incredibil. Odată și-o spar nasul, am făcut piedică prea tare. De deci, da, așa e când. Așa am fost când am fost copil. ne deci, ți unul pe altul. Și acum așa de aduceam aminte, vă rog, cum îl împiedicam pe, pe gheață. Oricum, cele mai grave lovituri, așa, care de la căzători care le-am primit, e la fund, incredibil. N-ați căzut vreodată așa și să vă ucstruie o zi întreagă ah, e, chiar, e chiar nasol de tot. Pentru cei care aveți mașini, trebuie să vă spun că s-a deschis centura între selgros gros De la Cristina, putem merge la cei de la metro Până acum, pentru cei care aveau mașini, era o groază Deci îți ai toată mașina, trebuia să schimbi toate bucțile până mergeai pe la metro Acum nu mai trebuie să o deschizi și suntem mulțumitori Gelul, nu te bucuri, unde e gelul? Gelul, tu nu prea mergi pe la metro, tu pe acolo pe la real Acolo prea pe de vie. faci cumpărăturile pentru cei care nu știți, avem un președinte reales, cei care nu vă uitați la știri, cei care sunteți anti-televizor, avem un președinte, este tot Raia Băsescu. Da. Unii, unii cred că Joano a pierdut că nu are Escu în nume, știi, că până acum am avut Iliescu, Constantinescu și Băsescu și unii cred, dar eu cred că rugăciunea noastră o ar ajutat. Și nu am atâta, dar bă, se l-a pus pe prietenul nostru Emil Boc Acolo, uh, ca, l o desenat ca premier Așa că lucrurile, uh, lucrurile sunt destul de bune Noi credem pe următorii 5 ani Așa că vă mulțumesc celor care v-ați rugat Dumnezeu a fost bun cu noi și vă spun că s-a dat o bătălie mare După cum ați văzut și voi Și Dumnezeu ne-a să câștigăm Încă ceva, ceva de așa din, uh, din oraș Se scumpesc parcările pentru cei care aveți mașini Pentru cei care aveți biciclete îți rămân tot la fel, gratis Apa se scumpește pentru cei care faceți duș lung, scurtați-vă dușul că părinții o să plătească un pic mai mult. Propuneri pentru, de la cei care cu, să economisim cât mai multă apă că e mai scumpă, ei când vă spălați, când vă săpuniți, opriți apa și după aia reveniți cu, cu dușul. Nu vă spun, îi face 20 de 10 minute, tot îi explic, mă, închide apa, dar lui place să fie cald și abur mulți. Când se Călin din baie, nu îl vezi pe Călin, e aburi acolo, nu-i chiar așa, oricum țin minte că, că baia lui chiar lângă baia mea și mergea în baie și el tot curgea apa la ea, mă, când îți face asta baie, tot îi spunea, oprește, oprește apa. Ma, la noi acum e, e, e fai la casă, faci e, groapă, faci mântână și ai apă când vrei. Mă curentul plătești, dar de la bloc nu e chiar așa vii. Dar pentru cei care aveți nevoie de apă? Vă spun este apă pe gratis acela care reformată? Bă, zi, noapte, acolo e coadă. Dar uh, trebuie să știi când să vii. Asta, asta e. Uh, dacă sunteți la tineri dedicați și aveți, știți că este cineva în grupă care ar, uh, ar, chiar are nevoie de... Uh, ceva, cadou din partea noastră de acțiunea hrană, spuneți liderului vostru astăzi înainte să plecați, mă l pus și pe persoana pe listă. Și ultimul anunț, așa interesant, e faptul că e primul an, a ah, nu, mai este încă un anunț, fain. miercuri am avut rugăciune și uh, ne-am rugat pentru cei, cei care v-ați miercuri miercuri la, la, unii votați la desene, alții votați la știri, cei care v-ați la știri știți că mulți au rămas peziți prin țară, 24 de ore chiar unii, și destul de nașpă când ești în mașină și nu mai ai motorină și, și frig. Așa că noi ne-am rugat pentru ei, Miercuri când se arăta la știri și nu era nimic niciun ajutor pentru ei și au venit cătă și mi a spus că se arăta la știri și Miercuri seara, la ora 1 a ajuns la toți pompieri și i-au salvat de unde era, așa că mi-au ascultat rugăciunea asta, noi ca biserică ne-am rugat Miercuri pentru cei care au fost înzăpeziți. Și câtă mi-a spus că în, în noaptea aia, la ora 1 au, mers, au primit ajutor și au mers pompierii după ei, Așa că e fain să știi că rugăciunea asta Sunt ascultate, nu? Ceva interesant Ce se întâmplă vin sărbătorile vinerea viitoare se face concert de colinzi Vă spun eu o ocazie faină să-ți inviți familiile Pe toți Pe rând, vecini, pe bloc Toți chemați la, la concert Sunt persoane Avem părinți care nu vin, toată, nu vin Tot anul dar că nu vor să vină, sunt așa încăpățânați, dar la concert vin. Așa că e o ocazie faină să veniți la concert și să pregătiți. liga și trupa fac o treabă faină, abia aștept să, să auzim despre ce o să fie vorba. Apropo de Revelion, anul ăsta, după cum ați auzit la grupe, încercăm ceva nou. De, din 2000, tot împreună am făcut. Prima dată când am făcut împreună a fost în sala de acolo, am fost uh, vreo 15-16, maxim, nu mai țin minte, 17, cam așa, cu toți prietenii care ne-am chemat. După aia am făcut în ambele săli de acolo, după aia, nu mai minte, am făcut la cafe, până am ajuns aici, de trei ani la rând, facem aici toți împreună și ne-am gândit împreună cu liderii că poate ar fi interesant să facă pe grupe de prieteni, să vă adunați, să puteți să vă punem la dispoziție săli. Uh, să, să încercăm să facem ceva nou anul ăsta, că uh, v-ați cam plictisit de toți împreună. Asta au fost concluziile anului trecut. Și că n-am vrea să vă mai plictisim. Și așa că mai bine facem pe uh, grupe de prieteni, așa că vă încurajăm să vă grupați împreună și să, să, să petrecem împreună uh, pe grupe de prieteni revelionul ăsta. Și, înainte să încep, am ceva, am auzit o, o povestire interesantă, zice că. A mers moșul la fiecare, la fiecare nație, la fiecare popoare, o, o mers pe la americani. Și eu pe la fiecare copii care au vorbit, eu am întrebat două lucruri. Primul lucru a fost, ați fost buni? Și al doilea, ați mâncat tot. Și omesc mers pe la fiecare. Și o mers la americani, am întrebat, ați fost buni? Yes, yes. Ați mâncat tot? Of course, of course. Bun? Și după aia, moșul are cadouri, l a dea cadouri? A mers la România, ați mâncat tot. Nu, ați fost buni? Am fost buni. Ați mâncat tot, tot, calda l a mâncat tot, nu no, bun? Foarte bine, am mers la maghiare, ați mâncat, uh, ați fost bun, igen, igen, ați mâncat tot, igen. Ce o la somalezi, zice, la somalezi ați, uh, a, ați fost bun, ah, am fost, am fost, zice tot. Dar ați mâncat tot, a, ah, dar n-am mâncat de mult timp, zice. No, Nu-i bai că moșul v-a dus vitamine să aveți poftă de mâncare. Cred că ne trebuie moși mai inteligențele le de dea mâncare <fie> Bun, dragii mei, astăzi Interesant că e ultima e ultima predică Din anul 2009 să mă lege, O trecut anul ăsta 2009 Când o să scriem data, știți pe extemporal Data de astăzi Va fi de acum înainte 2010 Tot timpul pentru mine e greu să schimb Tot timpul pun Cred că o lună Tot timpul pun anul, anul, 2000, anul trecut Așa că o să fie interesant Deschideți Bibliile astăzi, am un mesaj, trecem la Cuvântul Lui Dumnezeu, ultimul mesaj din acest an, incredibil, Ștefan, să fim mai, mai maturi, o să fim în an 2010. Nu, nu, sună fain, 2010, tot timpul plăcut uh, 2010. Florin o să facă 22 de ani, 22 în anul ăsta, incredibil, Florin, cum ai devenit așa lider, așa tânăr? 2 Corinteni, capitolul 1 Aș vrea să recunosc pe cineva dintre noi care uh, depune un efort Sunt mai multe persoane care lucrează Și în seara asta vreau să, vă, să recunosc o persoană care depune un efort Și face o treabă bună în lucrarea în care ea este Și grupa ei, să uh, uh, de fain, le văd cât de mult, uh, se, se, cât de mult le place să fie împreună Și a creat în grupa ei o atmosferă incredibil de faină și cu toate că e ocupată și mamă și are un băiat uh, cu minte, Marcus. Aline, vreau să-ți mulțumesc pentru efortul pe care îl depui în lucrare cu tinerii. Ea și când a fost gravidă cu Marcus, a venit la grupă și uh, e fain să vezi așa Și voi cei care urmați Că și voi să vă căsătoriți Nu rămâneți de-o aici Că nu e aici Nu e mănăstire uh, O să vedeți și o să mă bucur să, Chiar dacă vă căsătoriți Nu gata acum Nu mai vă implicați nimic Ci să rămâneți implicați în lucrare 1 Corinteni Nu, 2 Corinteni Capitolul 1 Citim uh, 3 versete și porni la drum 2, Corinteni, capitolul 1, citim 3, versete. Versetul 3. binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mânghiere sau încurajări, care ne mânghie sau ne încurajează în toate necazurile noastre, pentru ca prin încurajarea sau mânghierea cu care noi înșine suntem mânghiați sau încurajați de Dumnezeu, să putem Mângâia sau încuraja pe cei ce se află în vreun necaz În seara asta vreau să vorbesc pe scurt Despre subiectul, un cadou perfect de Crăciun Un cadou perfect de Crăciun Haideți să ne rugăm Și vom începe discuția noastră Tată, să mulțumesc pentru seara asta Ultima seară de tineret din anul 2009 Incredibil Târcută un an, doamne, și ai fost bun cu noi în această tineret. Ai fost bun cu noi. Ne-am înmulțit, doamne, și ne bucurăm pentru asta. Dacă la începutul anului eram, doamne, 125, astăzi, doamne, suntem 150 de tineri dedicați. Și că, doamne, să mulțumesc că ai fost bun cu noi. Vă mă rog, doamne, ca în această seară, că tu să ne vorbești, doamne, și mă rog ca tu să ne încurajești. Știu, doamne, că tu vrei să creezi în biserica noastră o cultură de încurajare. Am fost ceea ce mi-ai spus și, doamne, am răspuns cuvintelor tale și mă rog ca tu să continui să zidești în această seară, mă rog ca tu să ne vorbești în continuare, să ne vezi lucruri care, Doamne, absolut aștepți ca noi să le facem. Și mă rog ca noi să avem urechi să auzim cuvântul tău. Mă rog, Doamne, să ne ajut, nu doar să fim gândilați la urechi, ci, Doamne, să dorim ca cuvântul tău să fie scris pe inima noastră, să rămânem cu el, să nu îl fore nimeni, Tatăl, Numele lui Isus, mă rog, și să mulțumesc, Doamne, că prezența ta în continuare va fi aici. Numele lui Isus ne rugăm. Toți spun a Amin. Unul dintre lucruri care îmi plac la aceste sărbători, mai ales de, la Crăciun, e faptul că uh, reușim să ne gândim la alții, în mod special începem să ne gândim mai la familie noastre, la cei dragi, și începem să ne gândim ce cadou am putea noi să le luăm. Nu știu câți dintre voi la școală practicați acest lucru, vă luați cadou unii altor. Este cineva care o practica la școală? Să vă câți! incredibil, câți niciodată nu v-ați făcut cadou la școală -ați fost? niciodată interesant, da niciodată n-ați fost uniți ce se întâmplat o tradiție care la noi în familie poate o știți e faptul că când vine Crăciunul dacă până la o vârstă în care am crezut că vine moșul -aia am zis că moșul e tatăl, l-am prins o dată pe tata după e s toate visele noastre cei care sunt mai mici îmi pare rău dar... <laughs> și l-am prins, am prins că nu este moș consiliere, eliberare și am fost eliberați, dar am zis că dacă nu este moș să fim noi moși și am decis ca noi să ne facem cadou, dacă moș nu este noi să ne facem cadou unii altora și atunci am, puneam o sumă care să găsim de bani ăștia să găsim ceva cadou fain și suma de obicei nu era mare era cam 300.000 mi se pare pe persoană 350.000 sper că a fost anul trecut deci nu de a nu că să facem cadou mașini fiecare unul la altul de e să găsim un cadou um, de suma asta cât mai interesant și acum ce e fain e faptul că dacă cauți, începi să vezi că sunt unele firme care fac reduceri la anumite produse care sunt faine și dacă le prinzi, reușești să iei consumă mică de bani un cadou destul de fain, un cadou care are valoare destul de mare. Mi-aduc aminte, cu 2 ani eram la metro și am trecut pe lângă haine și era, scria reducere și erau niște, erau niște poșete din piele faine. Și mă gândeam, wow. Interesant e faptul că de la 2 milioane, unele, 2 milioane jumate, au fost reduse la 300.000, 30 de lei. Asta da reducere. Și era fain, așa, pe mine mă fascina ideea să mă să caut, să văd ce e ce fain, ce reduc acum de sărbător cu ce să atragă clienții și să beneficie și eu. Și cadoul pe care îl fac, să nu fie un cadou care, valore, care am neapărat, am fost la, am luat ciocolată, de 300.000, 10 ciocolăți milca. Asta e. Nu, să caut ceva ce are valoare mai mare și să reușesc să găsesc un cadou perfect. Dimpotrivă, mă griam ce, ce le-ar place, ce-ar place Călin, ce-ar place lui, ce lui Daniel, Ligia, părinți, să găsesc ceva, un cadou perfect. Așa, poți să mergi la ABC și să le cumperi uh, un uh, ăsta, uh, Kinder Surprise și <laughs> îmi cadou cadou și îi cumperi mai multe că dacă nu nimerește jucăria care îi place măcar din trei tot nimerești una ei, să, să, să pui un efort să cauți acel cadou perfect și trebuie să vă spun că de mult e tradiția asta să ne facem cadou unii altora și eu sunt moșu te de Crăciun că moșu moșul Călin și uite așa moș Crăciun nu mai vine dar vine moșul te. și ei știu că vine moșul mă gândeam noi ca și uh, tineret ar fi să simțeam că fiecare dintre noi putem să facem uh, celor dragi, nu numai celor dragi celor care, care vrem să le facem un cadou perfect de Crăciun acesta. Un cadou care ar fi ceva care nu o să-l mănânce și o să-i arun să arunce uh, hârtia care, în care am împachetat la gunoi și o să uite ce ai dat. Un cadou care să rămână ani de zile, poate și la bătrânețe, să se bucure de cadou ăsta, care tu îl poți face. De ce să Un cadou care nu costă mult, dar un cadou care, dacă îl știi să-l faci bine și spui timp de o parte să-l faci, înseamnă mai mult decât milioane de lei care ai putea să faci un cadou. să ar bucura mai mult decât mulți bani pe care poate i-ai da așa cu dragoste, dar ar însemna mai mult două ăsta despre care vreau să vă vorbesc în seara asta. Și cadou ăsta îi uh, puteți să-l scrieți. două perfect care cred, cred eu că ar trebui să fie pe lângă celelalte care vrei tu să le dai. Un cadou care nu te va costa mult. Un cadou care va fi pentru alții o binecuvântare. Că care, am zis, nu, te, nu va lua doar 5 minute poate din timpul tău, este următorul. O încurajare scrisă. O încurajare scrisă. Și vă propun în această seară ce ar fi dacă la cei dragi ai tăi, cei din grupa ta de studiu, cei familia ta, ai lua, ai merge, dacă nu ai bani să le iei o felicitare de Crăciun, de la magazin, că e un leu. Este uleiul 50, depinde cât vrei să iei, dacă nu ai, faci tu din hârtie, din carton, dar să-i mergi să iei această felicitare și să le scrii o încurajare, acum de sfârșit de an, să le scrii o încurajare lor. Hai să vă spun ceva, fiecare om are nevoie de două lucruri, -s -s, sunt mai multe de care are nevoie, dar are nevoie de de două lucruri și acestea sunt recunoaștere și apreciere. Recunoaștere și apreciere. Dragoste și așa mai departe. Dar eu vorbesc despre două lucruri pe care absolut fiecare om are nevoie. Nu mă interesează că e bogat, nu mă interesează că e cel mai cool din școală, nu, absolut. Fiecare om are nevoie de aceste două lucruri. Recunoaștere și apreciere. Ce-ar fi dacă noi și începem noi, pentru că vorbeam despre ideea de a construi această cultură în tineretul nostru de încurajare de aceste sărbători, să-ți iau o felicitare de Crăciun și, ati, să, când vi la, la Crăciun, vi la duminica dimineața sau um, când vi vineri, ziua de Crăciun, să vii cu câteva felicitări și să le împarți. Nu costă mult, dar valoarea lor Va fi inestimabilă pentru persoana care primește acel dar. Dacă e făcut cum trebuie. Și o să vă arăt de ce e important acest lucru. Pentru că acea felicitare va însemna mai mult decât poți să-i cumperi tu ce vrei să-i cumperi, album, foto, CD. Va însemna mult mai mult. Dacă știi să faci cum trebuie. O felicitare de Crăciun e ceea ce vă propun ca un cadou perfect pentru 2009. Și asta pe lângă ceea ce tu vrei să iei, că poți vrei să iei o floare la cineva, vrei să iei o mașinuță la fratele tău, să vină și această fericitare. Care de multe ori cred că ne prea grăbim când le scriem, nu ne gândim unde ajuns, suntem parcă prea stresați de timp, ne, ne prea stresează. Luăm timp ca să cumpărăm un cadou, căutăm prin magazine, zi, era domne când țin minte Ligia, Dani, o zi întreagă, ori căutat, eu... Dar uităm să punem timp deoparte, să scriem o felicitare, o încurajare scrisă, care ar putea să fie ceva ce ei au nevoie. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de recunoaștere și apreciere. Fiecare dintre noi. Nu este nimeni care să spună, n-am nevoie. Fiecare avem. Așa că imaginați-vă persoana, persoana în care face ceva în viața ta, liderul tău, ține minte asta, liderul tău de grupă, el are nevoie de recunoaștere. Și apreciere. Are nevoie de asta. Cel pe care părinții tăi au nevoie recunoaștere și chiar dacă ei vor să fie tari și uh, este puternici nu, au nevoie și ei recunoaștere și apreciere. Cel care cântă la uh, la chitară electrică a, de acum începe să cânte la chitară electrică? El nu-și dă seama el dar el are nevoie recunoaștere și apreciere. Pentru că ce se întâmplă ei când primește această recunoaștere și apreciere va avea un nou curaj de a realiza ceea ce are nevoie de realizat va fi motivat așa că vă propun domino cadoul perfect care să ne putem face unei altora de sărbători e o felicitare, de Crăciun dar nu o fericitare care e deja scrisă cu toate că poate poți să cumperi una care e deja scrisă dar o felicitare care tu o formulezi o încurajare care e, e, din, e din inima ta vine și vreau să vă spun, uh, vă dăm exemplu lui Pavel. Și deschideți împreună cu mine la Romani, capitolul 1. Romani, capitolul 1. Versetul 8. Romani 1, versetul 8 Și un lucru care veți observa la Pavel A cei care citiți Noul Testament Veți vedea că majoritatea noului Testament Două, trei se este scrise de Pavel aveți vedea un lucru când citiți Vedeți cât de mult își încurajează cititorii Celora, celora căruia, cărora le scrie Veți vedea cât de mult îi încurajează pe ei Îi și mustră în Domnul Dar îi încurajează Fiți atenți scrie el în roman, le scrie bisericii din Roma. Italia. Forța Italia. Uita ce le scrie la Forța Italia. Roma. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi. Căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dacă tu îmi spui mie, vine cineva și îmi spune, care au mers în, o călătorit în toată Europa. Să vine anca, să vine anca cineva care au călătorit în toată Europa să vină să spună Anca, credința ta e vestită în toată Europa. Cum te faci de te simți? Păi, incredibil! auzit lumea de mine? Păi da, nu numai atâta, investită vestită. Oamenii vorbesc când vorbesc credință. Zic, Anca, asta eu cred că e o încurajare superbă. Să vină să spună spune, Oti, să vină la cine este cineva în școală cu tine de aici? Brighi în școală cu tine. Brighi, să vin, și Emilia și vină, să vină Odi să vă spună, să zică mă, Brighi, credința ta investită în toată școala. Incredibil! Imediat îți rec e recunoscută credința ta. Dar așa le spune celor din Roma, zice, mă, credința voastră credința voastră este vestită în toată lumea. Iată, ăstea, imediat biserica din Roma s-a întărit un pic. Mă, e ceva, super! Uite ce le continuă să le scrie. Mă care îi în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, mator că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Cum ar fi să vină, să vină uh, Lia, să vină Liga la tine, să spună Lia, zilnic te pomenesc în rugăciunile mele. E ești încurajată, mai ca, deci, ori când mă trezesc, eu nu intră să intru într-o de rugăciune, că de zi, deja Liga am pomenit lui Dumnezeu. Ai milă de Lia, fiicuia astăzi. Ești încurajat imediat, ești încurajat. Să vină ceva să spune zilnic, mă rog pentru tine. Mă rog ca tu să crești în credință, mă rog pentru tine zilnic. Asta e încurajare. Să știi că, e mă biserica din Roma, să știe că Pavel se roagă zilnic pentru ei. Zilnic că pomenește rugăciunile lor. Și după aia vorbește și certul de una ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi veți vedea ori de câte ori le scrie și în timp ce citiți Biblia Pavel, el folosea ceea ce noi numim astăzi încurajarea scrisă Dacă veți vedea de ce e extraordinar de importantă încurajarea scrisă, cred că am înțeles mesajul lui Dumnezeu de aceea de încuraja verbal, am înțeles acest mesaj și când vezi, vezi pe cineva vii și verbal îi spui acele lucruri, dar în această seară aș vrea să vă, să vă spun cinci lucruri legate de încurajarea această scrisă, care dă uh, să le ții minte și dacă ai caet de predici, scriu pentru că e fain să revii, să-ți aduci aminte de ce încurajarea scrisă e mult mai bună decât încurajarea verbală. Și acum, noi nu, uh, nu voi nega, pentru că e importantă încurajarea verbală, important verbal să vi se i spui unei persoane, dar o să vă arăt cât de important este încurajarea scrisă. Să scrii, să scrii cuiva. Și urma când vorbim despre Scris, încurajarea Scrisă, trebuie să înțelegem la ce ne referim. În seara asta ne referim la fericitare de Crăciun în seara asta, dar ea aplicația merge dincolo de fericitare de Crăciun. Cum cei care suntem cu, hai să ne gândim cum am putea să-i scriem. Păi am putea să scriem în primul rând pe o felicitare, oricând în timpul anului cuiva, o încurajare, mai ales acum de Crăciun, vorbim despre Crăciun, cadou perfect. Dar putea să scriem un SMS asta e încurajare care e ok dar o să vedeți care sunt problemele Problema e că de multe ori ștergem SMS-urile nu le ține mult timp, așa că nu va fi tare uh, durabilă încurajarea respectivă după aia mai sunt e-mail poți să scrii un e-mail uh, e, e surprinzător că unii uh, acum cu Facebook și cu noile interfațe pe internet, uh, rar își mai verifică e-mail-ul, uită să-și mai verifice e-mail-ul, dar și email, mail la urmă și el uh, e un mod prin care poți să scrii o încurajare cuiva dar cea, uh, cea care e cea mai bună, e cea care e palpabilă pe o bucată de hârtie, lemn, ce vrei tu folosește, dar e cea care rămâne, Email poate fi șters oricând, s-a uitat în căsuța inbox, uh, dar uh, acea care e scris de mână scrisul tău rămâne. Aia rămâne. Și e foarte ușor de de, uh, de da de ținut, așa că de obicei hârtia în timp se îngălbenește dar tot rămâne ea chiar dacă e mai galbenă. Așa că să vă spun cinci moduri de ce încurajarea scrisă și vreau să vă încurajez la asta. De ce încurajarea scrisă e, e foarte eficientă în viețile noastre. Primul motiv este pentru că încurajarea scrisă este intenționată. Ca să scrii o felicitare trebuie să, trebuie să intenționez să scrie așa scrisoare. Nu poate să fie dintr-o dată, o văd pe otii, faină freză. Deci nu a fost nimic intenționat, a fost spontan. E așa, e bretonul, fain. E diferit, foarte fain. Deci a fost o încurajare spontană, am văzut, nu a fost nu gândit din timp, nu a fost formulat din timp, așa, ce a fost pur și simplu, spontan, am văzut, am încurajat, pac, pac, am, am terminat, mă duc la următoarea persoană dar e diferit pentru că încurajarea scrisă înseamnă că persoana care ți o scris, a luat timp din timpul ei sau lui și intenționat a început să se gândească ce ar putea să scrie gândurile au mers la tine mi moment un pic mai mai fain numai că imaginează când cineva care ține la tine începe să -ți scrie și știi că o pus timp deoparte, a fost intenționat o pus timp deoparte să o gândi ce ar putea să scrie și de multe ori nu trebuie să stai ore întregi. Ce aș putea să scriu? Că e înalt, ești înaltă. <laughs> Dar faptul că e scris, e faptul că e intenționat. Ai intenționat acest lucru. E clar că ți-ai pus timp de parte și apreciezi acest lucru. Și de multe ori, și când cauți un cadou, doar faptul, dacă, de exemplu, ar fi o... Uh, să zic că uh, Dani mi-ar face cadou o pizza de la... Uh, care e pizza care ne place în de Don Pepe. Dacă, de exemplu, Dani mi-ar face... Îi dau o idee ce mi-ar putea face. Dacă Dani mi-ar face <laughs> cadou o pizza de la Don Pepe, de acolo, de la Interspari, <laughs> Tesc. De la Tesco, de la Tesco, deci dacă mi-ar face, acolo este un restaurant Don Pepe la Tesco în Debrețin, dacă mi-ar face o, o pizza mare, XXL, ideea de dita mai, dacă mi-ar face o, o, o, o cadou de Crăciun, ce -o, în primul rând fost, îmi dau seama că intenționat o mers până în Debrețin să-mi aducă așa pizza, că aici nu putea găzi, dacă vine de exemplu la mine, un pachet de pufarin. Știu că o fi trecut pe la ABC și o fi luat în niște pufarin. Deci știu că nu a fost mare intenția, nu a fost tare mare. Înțelegeți? Deci e important, important să înțelegem că cea scrisă e clar intenționată. Știi că omul, și-o în din timp, o vrut să ne scrie nouă persoană. de e bună. Că e mai eficient, e intenționată. Bun. Al doilea motiv de ce încurajarea scrisă. E eficientă, pentru că este practică. E practică. E neglijată de noi, dar e practică. Uh, Imaginați-vă că uh, vrei, vrei să-l încurajez pe cineva. Uh, vreau să încurajez pe cineva și să zicem că eu vreau să încurajez pe cineva și uh, o să-l încurajez la tineret. Și la tineret persoana nu vine, e bolnav. Sau a mers la film sau ce știu ce, uh, alte motive, nu vine la tineret. Și ce se întâmplă e că am vrut să o încurajez, dar după aia, nu venit, sigur o să uit. Nu mai încurajez. Și lucrurile care le amânăm, din, din experiență vă spun, le uităm. uităm. Dacă tot amâni, uiți. Nu vi se întâmplă de multe ori că ai niște lucruri de făcut, le amâni și le uiți după aia. Nu le mai... Când te-au aminte de ele, am uitat să fac chestia aia. Pentru că le uiți dacă le amâni. Așa că, de ce e practică? E pentru că, mă gândesc, vreau să încurajez pe, pe Florin. Deci, acum... Pot să-l sun și verbal pot să-i spun încurajarea, dar dacă nu-i de față, repede pot să-i scriu, ori un SMS, dar ideal o, o felicitare, îi scriu și când mă întâlnesc cu el, o pun în Biblie și când mă întâlnesc îi, îi dau. E practic, nu trebuie și după aia nu trebuie să mă mai gândesc, să-mi formulez, deja deci ai formulate ideile, îi dau. E foarte practică încurajarea scrisă. 3. Încurajarea scrisă este directă. Adică poți să spui chiar ce gândești în scris. Nu vei se întâmplă uneori că vrei să-i spui ceva unei persoane, îți pregătești ideile, îți pregătești tot ce vrei să spui și când ești în fața acelei persoane uiți cuvintele, uiți ce ai vrut să spui, nu știi cum să-ți reformulezi ideile. Mai ales la noi băieții, când ne place de o fată, vrem să-i spunem, nu știu ce, oa, ce frumoasă ești și când mergem, ne gândim la idei, spunem că e ca și o stea care cade și când, când mergem lângă... Nu putem vorbi cu persoana aia. Parcă numai cu aia nu putem vorbi, cu oricare putem, dar cu aia parcă ne bâlbâim. Exact așa e cu încurajarea asta, așa ce băieții recurg la scrisori. Nu, dar... Uh, Încurajarea scrisă poți să fii direct, în încurajarea scrisă poți să fii direct și nu mai ești inhibat, poți să-i spui direct. Și ce vreau să vă zic e următorul lucru, știți că Pavel, el a fost în Corinteni, el a fost el a acuzat că când era de față cu ei era timid. V vreau să vă că e interesant chestia asta, dacă întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 10, să nu credeți că numai noi ne confruntăm, noi suntem papă-lapte, nu știm să ne formulăm ideile. Dar deci vreau să vedeți aici ce, ce spune Biblia. 2 Corinteni 10 cu 1. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel în ghilimele, ce spun ei, smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Veți ideea? Deci când era ei, era smerit... Că, dar când era departe avea într-o Pentru că poți să fii direct când scrii acolo Poți să fii direct când scrii În scris poți să fii direct Dar acum vorbim despre încurajare, nu critica <laughs> Fiți atenți că e, e important acest lucru Nu critică Critica nu se face prin scrisoare <laughs> Critica se face verbal <laughs> Dar e absolut important Și vreau să vă dau un citat dintr-o carte referitor la această încurajare directă Spune așa Lauda fixată pe hârtie este adesea mai ușor de acceptat Putem savura mireasma fără a ne pierde mințile Nu este necesar să inventăm un anume răspuns acceptabil din punct de vedere social Momentul aparține numai celui care citește și este deosebit de plăcut Vă recitesc că e foarte faină Lauda fixată pe hârtie este adesea mai ușor de acceptat Putem savura mireasma fără a ne pierde mințile nu este necesar să inventăm un anume răspuns acceptabil din punct de vedere social. Momentul aparține numai celui care citește și este deosebit de plăcut. Așa că e, e fain să știi că poți să fii direct și poți să spui tot ce apreciezi la persoana respectivă, fără să te pierzi, fără să te înhipi, poți să scrii. de ai e foarte faină fericitarea de Crăciun. Al patrulea motiv de ce scrisoarea, de încurajarea scrisă este eficientă, este că încurajarea este scrisă, este durabilă. Este durabilă. Și anume, ea continuă să încurajeze mult după ce a fost scrisă și trimisă. E durabilă. Prima dată când am auzit ideea aceasta, eu n-am întâlnit-o până la Joe Austin, vorbea într-o predică despre această idee, și anume că ea are un caiet special. Și Joe Austin, pentru cei care nu știți, este pastorul cel mai mare din America, ora actuală, din Houston, Texas. Houston, nu? Și uh, el spune că are un caiet, un dosar, în care pune toate felicitările, tot ce oamenii au scris bun, toate încurajările pe care le-au trimis, le pune într-un caiet și le ține acolo. Și caietul ăla tot mai mare, dosarul tot mai mare și mai mare, mare devine. Și spune că când e dezamăgit, sau când așa și au pierdut încurajarea, merge înapoi la dosarul ăsta. Și începe și-i citește ce au scris oamenii de-a cursul timpului. Toate, toate, o să zic, oricine o scris ceva bun, le-au pus în dosar. E un dosar. Și începe și-i citește. Și spune el, dacă îs descurajat în acel moment, imediat devin încurajat, că mi-aduc aminte de acele încurajări. Și acele încurajări, sunt atât de vii cât a fost în prima zi când le-am primit. Așa că e durabilă încurajarea scrisă. Ține minte că ce se întâmplă? Acea încurajare, acea felicitare de Crăciun pe care tu scrii acum, s-ar putea peste ani și ani de zile să o ia, dacă nu aruncă, și bine ar trebui să nu aruncă, să o ia și să o citească și peste ani de zile, peste ani de zile să fie încurajat. E durabilă încurajarea scrisă. Și ultimul lucru care vreau să vă zic, referitor la încurajarea scrisă. De ce ar fi un cadou perfect de Crăciun pe care tu să-l faci? De ce ar fi extraordinar? Încurajarea scrisă învinge distanța. Învinge distanța. Poate știi pe cineva care o trecut în biserică, american sau ai ceva vecini de altă o au plecat în Spania, o plecat nu știu unde. Încurajarea scrisă învinge distanța, pentru că în momentul în care persoana respectivă deschide această scrisoare sau e-mail, distan numai, dispare distanța dintre voi. Asta e fain într-o încurajare. Dispare distanța, învinge de distanță. Poți să îi trimiți o i trimiți OTI la o prietenă ta care poate e în Africa. Și în momentul în care primește scrisoarea, se undeva că soldații americani, lucru care le așteaptă cel mai mult în timpul în care sunt plecați de acasă, când sunt la război, ziua care e pentru ei cea mai importantă și abia așteaptă și stau ore întregi să aștepte momentul, știți care e? Când vine corespondența. O zic că e ceva extraordinar, așteaptă ceva cuvânt de încurajare. Așteaptă ca cineva să le zică ceva bun Că ei sunt acolo în război Și îți descurajați Le mor uh, colegii Și spuneau că stau ore Și așteaptă la aeroport Când vine avionul cu corespondența Și sunt bărbați adevărați Dar toți avem nevoie de recunoaștere Și apreciere Toți Și că e O femeie bătrână pe 90 de ani, era din Statele din Kansas. Și această femeie tot se întreba, Doamne, dar de ce nu mai o dată acasă? Era bătrână. Copilul, primul ei copil, murise, mai Era avea încă unul care nu ținea legătura cu ea, nu mai își vedea rostul să trăiască. Și în momentul în care se vorbea cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune ceva spune, scrie când iai, spune, domnule, am acasă dată, tu îi spune, nu te iau acasă până nu, zice, până nu tu începi să scrii scrisori de încurajări deținuților din închisoarea, din apropiere era, ea era aproape de o închisoare și au vorbi, vorbit cu directorul de acolo de la închisoare și-a spus am nevoie de opt nume unor deținuți de aici, din închisoare 8 nume dăm, vreau să încep să le scriu scrisori de încurajare. A primit nume, la început au fost 8, după aia au fost tot mai mulți. Și începea să le scrie, dragă, nu știu cum, tu nu mă cunoști, dar aș vrea să fiu bunica ta. Am vrea să vorbim și aș vrea să te încurajezi. Unii erau pe viață în închisară. și persoana de acolo, directorul penitenciarului, începea să vadă că în viața acelor deținuți începea să schimbe viațile lor, pentru că primeau scrisoare de încurajare de la o bătrânică și această bătrânică le dădea sfaturi fiți atenți, ea le scria o simplă scrisoare, când le scria la mulți spunea că atunci când deținuții îi scriau scrisori ei, erau romane epistole, deci erau groase foi după foi, că nu aveau ce să facă acolo în închisare, scria la bătrânica la bătrânica asta noastră scria, ea primia în continuu romane de la deținuți cert e faptul că Citeam, am citit ce o scrisoare a unei o femeie care a deținut acolo și îi scria bătrânica că simte că mai are mult și merge la domnul și spunea în scrisoarea ei, nu vine să cred. am m așteptat ziua să ies de aici din închisoare și să te întâlnesc. Ai fost cea mai mare încurajare cu scrisoarea tare, ta m-ai încurajat și m-ai ținut că viața merită meritată și că merită să mă, mă schimb și să mă, să mă întorc la Dumnezeu. Mulțumesc! Am citit scrisoarea a unei deținute care vrea să iasă și să schimbe viața. Pentru că a fost o bătrânică care a scris scrisori de încurajare la deținuți. Iisus spunea una din vorbirile Lui și prediciile Lui că a fost închis și ați venit la mine. Sau în cazul bătrânicei a fost închis și mi-a scris cu de încurajare. Ce putea tu face cu această, acest cadou pe care tu l poți face de Crăciun? Cine are nevoie de încurajare? viața ta. Tu trebuie să știi persoane care au nevoie de încurajare. Trebuie să știi. Iar cel mai perfect cadou n-ar fi ceva scump, n-ar fi ceva ciocolată, ci-ar fi o încurajare scrisă de mâna ta. Haideți să ne rugăm. Atât să mulțumim că cu mânghiera cu care noi am fost mânghiați, cu încurajarea cu care noi am fost încurajați, putem să încurajăm pe alții. Putem să încurajăm pe alții. Că vreau să mulțumesc că ne-ai vorbit în această seară că un cadou perfect de Crăciun ar fi o felicitare cu o încurajare scrisă. Și mă rog că în această seară. Mă rog, doamne, că această, acest, acest lucru să devină un obicei, să scriem scrisori, să scriem e de încurajări, să fie ceva ce nu facem doar de Crăciun, să fie un stil de viață, să ne obișnuim să scriem încurajările noastre, înțelegând cât de importantă este încurajarea scrisă. Oamenii și știu că sunt oameni, oameni aici în biserică, care au nevoie de o scrisoare de încurajare. Sunt oameni care au nevoie de o scrisoare de încurajare. Sunt oameni care au nevoie de apreciere și recunoaștere. Sunt, suntem noi aici. Așa, așa că mă rog, că în această seară, tu să, să ne pui pe inimi o persoană pe care să scrie scriem astăzi. Nu avem Doamne, o felicitare bine făcută, bine gândită, dar să scriem astăzi o încurajare. Și-a că te rog să te gândești la care las pe dusă să-ți vorbească, pentru că o să trecem la următorul, fa următorul punct în care efectiv vei scrie acolo unde în o încurajare care să vină din inima ta gândită, să fie intenționată, și cine știe dacă peste ani și ani nu va duce în continuare încurajare în acea persoană. Așa că aș vrea să-L las pe Duhul să vorbească. Dar ne-aș vrea să treci în punctul ăsta până nu pună o întrebare care o pun în fiecare seară de tineret. Pentru că pentru noi e cea mai importantă întrebare. Și acea întrebare este cine-i Dumnezeul tău? Cine-i Dumnezeul tău? În această seară poți să-L faci pe Dumnezeu, Domnul tău, poți să-L faci pe Dumnezeu, Dumnezeilor, Domn al Domnilor, Împărat al Împăraților, poți să-L faci pe El, Domnul tău, Mântuitorul tău, în seara asta dacă ești aici și tu ești departe de Dumnezeu. Pentru tine Crăciunul e doar o, o altă sărbătoare. Și în această seară ai simțit că Dumnezeu te iubește. Tipul în timpul timpului de laudă și închinare în timpul interviului ai văzut cum Cristina s-a întors s-a predat lui Dumnezeu și te gândeai și eu aș vrea să mă predau Domnul că ești aici în seara asta vreau să-ți dau ocazie acum cu o săptămână înainte de Crăciun să-L faci pe Iisus Domnul tău, dacă crezi că El a murit pentru păcatele tare și a via din morți El te invită să-L urmezi pe El te invită să crezi în El te invită să iei cuvântul Lui și să asculți de Biblie să trăiești viața aceasta după cuvântul Biblie. Dacă până acum n-ai trăit-o după cuvântul Biblie, ai trăit după cum scrie ea și ce ai făcut, ți-ai făcut tu viața, ți-ai cruit? cum ai vrut tu. Și în seara asta înțelegi că El te așteaptă cu brațele întinse și așteaptă să te predai Lui să cere ceri tare toate păcatele tale.